mara nyingi watuhuzikia mara kwa mara kuhusu maajabu saba ya dunia ila wengi wao hawajui ni yapi basi tuwe pamoja katika kuelezea tupate kuyafahamu vizuri maajabu saba hayo ni kama yafuatavyo haya ni baadhi ya maajabu saba ya dunia ajabu la kwanza piramidi za giza katika misri ya kale pamoja na mambo mengine ajabu ambao walifanyika hapo pia ni sehemu ya makabuli ya giza yaliokuwa mahali pa kuzikiwa wafalme wa, wa misri na wakubwa amilikiwa kwa muda miaka 2500. Makaburi ya Giza yapo kando wa bonde la Mto karibu na mji wa Giza takribani kilomita kutoka kailo mji mkuu wa Misri. Ajabu la pili, bustani zenye kunininginia za Babylon ambazo zinafahamika kama Hanging Garden of Babylon. Bustani hizo zilijengwa katika mji wa zamani wa Babylon au Babeli, karibu na jimbo ambalo leo linajulikana kama al Hilal, Jimbo la Babili nchini Iraki Majabu hayo alikuwa pia najulikana kama Bustani zenye kuninginiza za Semiramis Semiramis anasemekana alikuwa ni malikia marufu alieishi za mahizo Kufahamisho tu wa Babylon leo hii umebaki magofu tu Ambapo El Hilal uliokando amto El Frati kilomita miamoja kusini mwa Baghdad Una watu apatawo lakine Kwa nini Bustani hizo zilipewa jina hilo Ne kwa kuwa zilikuwa zimepandu juu mapaa ya majengo hususani magorofa katika vibaraza vya pembeni na kwenye mapaa, kiasi kwamba miti hiyo ambayo matawi yake yalikuwa anatokeza au kuningine ya pembeni mwa majengo ikaza maneno bustani zenye kuninginia za Babylon. hayo ni maajabu ya pili. Ajabu la tatu hekalu ya tememiisi mjini Efeso katika isshi ndogo. Hekalu hilo linahesabiwa kati ya maajabu saba ya dunia lilijengwa mjini Efeso kwa muda wa miaka ishirini. Kuanzia mwaka wa na stini KK. Mfalume kulo wa Lydia ndiye alianzisha ujenzi huu. Hekalu hilo lilikuwa na urefu wa mita miamoja na kuminatano, na upano wa mita msinatano. Nguzo zake zilisimama mita kuminanane, liliharibi kama na kujengwa upia. Mwaka wa miambili na stinambili BK, liliharibi wa kabisa wakato ufamizo wa Godon. Leo hii kuna nguzo moja tu inayonekana. Hilo ni ajabu la tatu. Ajabu lanne, sanamu ya Zeus mjini Olympia, Ugiriki ya kale. Sanamu ya Zeus mjini Olympia inaonyesha Mungu mkua dini ya Ugiriki ya kale. Zeus aliaminiwa kuwa babu wa miungu wa Ugiriki. Sanamu yenye kimo cha mita 12 inayoonyesha Mungu huyu akikalia kiti kama mzee mwenye hekima, ilikaa kwenye hekalu kubwa ya Zeus ya Olympia, kando ya uwanja wa michezo ya olimpiki. Ilitengenezwa na mchongaji mashuhuri fidiasi, Alie kini cha ubao na chuma pamoja na jasi na kuifunika kwa ubao, zahabu na pembe. Phidias alifanya kazi kwa miaka nane, kuanzia muaka wa miani na sasina nane kuimaliza, Phidias alishtakiwa kuwa ameiba kiasi cha zahabu ilo kusulio kwa sanamu akawawa. Watu wakale kale walihesabu sanamu hii kati ya majabu saba ya dunia. Muaka wa Lubaini BK, Kaisaria wa Roma, Karigula, alishindwa kupeleka sanamu kwenye mbi wa Roma, Lakini wakati wa karne anne, ilipelewa kwa Konstantinopol, ikasimamishwa pale hadi mwaka wa miyane na sabina tano, katika moto mkubwa. Hilo ni ajabu la anne. Ajabu la tano, kabuli la mausolo mjini hali kanausi uajemi ya kale. Ajabu la sita, sanamu ya kolososi kisiwa cha rodosi ugiliki ya kale. Sanamu ya kolososi kwenye kisiwa cha rodosi ilikuwa ya maajabu saba ya dunia kale. Colossus ilikuwa mnara wa wenye umbo la sanamu ya mtu aliyesimama kwenye mlango wa bandari na kushika moto kama mwenge. Kazi ya sanamu hii ilikuwa kuelekeza meli bandarini wakati wa usiku. Sanamu ilimwelekeza Mungu aju wa Helios. Ilijengwa kwa muda miaka wa miaka 12, ikakamilishwa mnamo mwaka wa 300 na kuwa na kimo cha zaidi ya mita 30. Ilikuwa sanamu kubwa kabisa ya dunia ya kale. Kumbukumbu zimehifadhiwa kuwa matumizi ya vifaa Yalikuwa pamoja na tani 15 za blonzi na tani 8 za chuma zilizofunika nguzo za matofali na mawe ambazo zilitumika kwa ujenzi. Sanamu hii ilisimama miaka 60 mpaka 70 Ikaanguka wakati na tetemeko kwa miambili namo mwaka wa 226 katika Ikakatika ikabaki mpaka kimo cha magoti. Mabaki alika pale pale kwa sababu watu arodosi waliogopa hasila la Mungu Helios wakisimamisha kitu kilichoangushwa na miungu. Kwa miaka 900 mia wataliwa dunia kale walishangaa mabaki makubwa mwaka wa 654 Rodos ilivamiwa na Waarabu wa Islamu Muaiya wakati ule bado gavana wa Sham bado alikuwa ni halifa aliuza metali kwa kufanya biashara inasemekana kwamba ngamia 900 walihitaji kubeba mzigo hilo ni ajabu la sita tukamilishe maajabu saba ya dunia kwa kuangazia ajabu la saba mnalo wa Pharos katika Alexandria ya Misri ya kale Pharos ya Alexandria ilikuwa mnala wa Alexandria katika nchi ya Misri ikihesabiwa kati ya maajabu saba ya dunia. Kimo chake hakikujulikana kikamilifu lakini kilikuwa kati ya mita na kumi mpaka 150. Mnara huu lijengwa kwenye kisiwa kidogo kilichoitwa Pharos kilichokuwa mita chache mbele ya mwambao wa Alexandria. Baadaye mnala huu ulitwa kwa jina la kisiwa. Ujenzi ulitokea mnamo mwaka 282 KK. Kwa karne nyingi falos ilikuwa ya majengo marefu ya dunia. Ika baada bada matetemeku ya arizi yaliotokea liotokea alikizanduya. Hiyo ilikuwa ni mwaka wa 1103 mpaka 1103 na 23. Kumbuka jina hilo la Alexandria lilitokana na mtu aliyefahamika kama alikizanduya zegriti wa ugi Hayo ni majabu saba ya dunia. Kwa makala bora kama hizi usisau kusubscribe, kulike, kushare na kukomenti.